Egun ongusti oi, Ilineke ta bain eskerrak bertare etortzagatik. gaur guretzat eh Irungo udaleko gazteria arloarentzat egun posgarria da zergatik guk aposto handi bat egin dugu Europa mailean gazteentzakat mugikortasun egitasmo bat martxan jartzeko. Gero Jorge Saezek sent eh xetasun geihago emango digu hori begira. Jorge eh elkarteko ordezkaria da eta mugikortasun mailan E, Berai ekin programa bat aurrera emateko asmoa daukagun. Honek e, ilotuta bai esan behar dugu, e, janadi e, martxan jarriko dala, eta usteile honetan zehar, e, amairu irungo gazten eskamutila inzuzen ere, jorgiara joango direla, elkartruke bat egitea Europa-Mailan, kirola eta berdintasunaren gaiak lantzeko asmoarekin. Ondoren ere, abustuan zehar, harrera e, hiri bat izango gara, eta Europa-Mailako gazteak ere bertan e, bilduko ditugu. E, Guri irutze zaigu, gaur egungo gazte politikan ezinbestekoa dala, Europa-Mailan mugik hortasun hau bultzatzea. Honek e, e, gaztei, e, Eredu-Mailan, e, Inketude-Mailan, e, Torkizunari begira, izkuntza aldetik, kultura arleteik, elkartruke aldetik, eta batez ere pertsona bezala e, garatzeko asmotik e, behar beharrezkoak diren, e, bizipenak e, bere ganatzeko aukere ematen dietelako. Honek e, lotuta horrein Jorgek, xetasun gehiago jo lusatuko den Ezkarrez. Bueno, pues sí. Bueno,